Старовинні скандинави не тільки вживали кораблів для похорону, але й ставили кам'яні пам'ятники, що являли собою човен. Як свідчить Вайнгольд, скандинави ховали своїх мерців іноді також і в ріжних повозах. Гальська могила сен музею має в собі бойовий віз. Нарешті старі бретонці, як свідчить Лебрас, вживали для похорону майже до наших часів незграбні, цілком примітивні візки. У деяких місцевостях Корнуаю, каже він, можна ще бачити ці незграбні, цілком примітивні візки. Коли я був малим, мені оповідав мій батько, що мерців перевозили на міський цвинтар на возі, поверх якого робили дужки з лози, тавербовий жилок. На дужки напинали біле сукно. Білим сукном покривали запряжених волів. Цей опис нагадав нам репродукцію гальського воза, що її можна було бачити на Всесвітній виставі 1889 року. А вживання волів, як обов'язкової упряжної скотини для перевозу мерців, на Україні треба вважати за пережиток дуже давньої практики. Вживання саней для похорону, як це ми вже зазначували, заховалось тільки у деяких місцевостях і майже цілком занихло на цілому українському просторі а щодо звичаю вживати на похороні волів, то він весь час затримується не тільки на Україні, але й серед інших славянських народів. І це, мабуть, походить також з дуже далекої давнини. Ми знаходимо цей звичай навіть у старих індусів. Коли ми не знаходимо цього у похоронних процесіях князів Київської Руси, згаданих на початку нашої статті, то це, мабуть, тому, що перші князі цієї країни запозичили візантійський ритуал, і що духовенство, яке також було грецьке, могло зі свого боку бути проти давнього славянського ритуалу, мало відповідного щодо християнства та князівської гідності. а В Греції за часів Гомера вживали вже мулів для перевозу мерців. А До числа похоронних речей, що натякають на далеку подорож мерця, слід також стосувати і хліб, що ми його запримітили на труні на малюнку радомийського похорону Делафліза. Хоч його тепер і дають мерцеві в присутності священика, але він колись був призначений для підживлення мерця під час його подорожі. Ще на початку нашого століття в труну клали хліб, горщик каші та пляшку горілки. Звичай давати мерцям хліб також дуже давній. І хоч професор Сумцовий вважає, що похоронний хліб не мав важливого значення в історії культури, але ми гадаємо, що він грав досить поважну роль у похоронному ритуалі багатьох народів. Індуси – Браманських часів вкладали хліб в руки своїм мерцям перед тим, як класти їх на ватру. Як свідчать хроніки, старі чехи клали півбуханця хліба коло могили. Литовські русини, як свідчить Мелетіус, також клали в головах мерця хліб та ставили глечик з вином. Сучасні чехи роблять це ще й тепер. Той самий звичай знаходимо у сербів та поляків. Сліди вживання хліба в похоронному ритуалі існують також у германських та романських народів. Православна російська церква встановила звичай нести на похороні перед труною миску з кутею чи кашею, що являє собою хліб у його, мабуть, найдавнішій формі. Ми бачимо, отже, що ця важлива роля, яку грають сані в похоронному обряді арійських народів, залежить від того, що сані є дуже давнім засобом транспорту.